Адже де гарантія, що, подорослішавши, дівчинсько-зробітничої Слобідки не зненавидить Фріду, Берту Соломонівну і світ, у якому вони жили? Ні. Краще вже йти на гору. Там світло, там повітря. Там врешті-решт безпечно, позаяк, як святі завжди миролюбніші, ніж мешканці нижнього ярусу. Ірина знову зупинилася. Фріда... Завжди казала, що в цьому будинку краще не користуватися чорним ходом. Ніколи не знаєш, куди він виведе. Ірка тоді дуже здивувалася, але промовчала. Вона знала, напевне, у цьому домі краще слухати, ніж говорити. Якось Фріда розповіла, як вона заблукала в лабіринтах паралельних ходів дому. Вона сказала, що її шукали три дні а їй здавалося, що не було вдома хвилин десять, бо навіть не зголодніла і в туалет жодного разу не сходила. Ірина напружила пам'ять, аби згадати, що їй тоді переказувала Фріда. То була якась дивна історія, що лоскотала нерви мешканцям дому древа. Ага, Фріда сказала, що зустріла там якогось чорнявого чоловіка – з білосніжною посмішкою і золотим зубом. І ще в нього була відрубана кисть. Чоловік був веселий, він весь час жартував і розважав Фріду, поки вони блукали довгими коридорами Дома Древа. Він нарозповідав їй стільки цікавих історій, що вона навіть не помітила, як промайнув час. Ірині врізалася у пам'ять лише одна з них – про дух Гешефту, який блукає по торговельних кварталах різних містечок і просить проценти. Врешті-решт той чоловік з білосніжною посмішкою, золотим зубом і відрубаною кистю довів її до якихось дверей і сказав «Тобі сюди». «До побачення». А ще він сказав «Передай Рафіку, що оте зробив самофор». «Повтори?» Фріда повторила. Треба передати дядю Рафіку, що оте зробив семафор. А що він зробив? А це, люба, тобі знати не обов'язково. Фріда пішла далі і зустріла дивного чоловіка, худого, зморщеного, з синіми губами і синіми нігтями. «Дай процент!» – попросив він Фріду. І вона зробила все так, як їй перед тим порадив чоловік з відрубаною кістю – вона сказала, «Падлом буду, якщо не дам». Тоді він сказав їй, «Доведи!» І на це була відповідь у Фріди, «Жертвую щастям в особистому житті». А він їй на те, «По руках! Тобі безпрограшний гешефт, мені процент!» А тоді ще шепнув на вухо, «Твій гешефт – папір!» Коли Фріда нарешті потрапила до себе додому і розповіла Берті Соломоновні про те, що з неї сталося, бабуся спершу зблідла, потім налила онужці чашку бульйону, а сама кудись вийшла. За двадцять хвилин у їхній кімнаті зібралася ціла нарада – Берта Соломонівна, Мойсей Давидович, Рафік Вазгенович, Соболєв і пан Збігнів. Здається, Ірка якраз прийшла в гості до Фріди, тому так чітко пам'ятала ту історію. Дивно, що її шмакодявку зі Слобідки не вигнали святі дому-древа на торговій чотири. Усі поважно сіли на стільці, і тоді Берта Соломонівна наказала. дідка, повтори ще раз, що з тобою сталося? Тільки нічого не пропускай». Фріда знизила плечима що тут пропускати?» І переповіла свою пригоду від того місця, коли з цікавості відчинила бабусиним ключиком їхні потаємні дверцята, як спершу заблукала в лабіринтах, де й зустріла чорнявого дядька з білосніжною посмішкою, золотим зубом і без кисті. І як він розповів їй про дух Гешефту і ще купу інших історій. І що саме він сказав їй на прощання – Повтори ще раз, що тобі сказав той дядько, – попросив Фріду дядько Рафік. Та я вже тисячу разів вам сказала. Передай Рафіку, що оте зробив семафор. За столом запанувала тиша. Це він, – сказав дядько Рафік і закрив обличчя руками. Сумнівів немає. Дочко, а ти нічого не наплутала? Він точно сказав семафор. Ти впевнена? Звичайно, обурилася Фріда. Я нічого не могла переплутати. Я його бачила перед собою і чула, як зараз вас. Дядька, тепер йди погуляй, наказала Берта Соломонівна. Знаючи, що зараз буде найцікавіше, Фріда з Іркою шугнули в коридорчик і не пішли геть, а стали по черзі підглядати і підслуховувати в замкову шпаринку. Дядько Рафік Всесильний дядько Рафік, директор ринку і готелю-кооператор, справжній крутий мужик, якого поважав увесь Бердичев,